Веніамін Назарович з нагоди цього знаменного дня запрошує до ресторану, поплескаючи тебе по плечу і при цьому розповідаючи бувальщину зі своєї молодості, коли приступив до серйозної роботи. До вечірньої лілі їдете мовчки. Старий кермуючий важко дихає, його зосередженість підказує, що він напружено думає. Виходячи з машини, Валерія шепоче до тебе, що нарешті зможеш купити собі зимові чоботи. Ця фраза тебе несподівано лякає, можливо, тому, що нікому про свої турботи не говорив. Почуваєшся від цього кепсько. Це те ж саме, наче вороги дізналися про таємницю, після чого залишається тільки ганьба і докори сумління. Високий чорнєвий офіціант підводить вас до столика, де накрито на три персони. Вніамі Назарович чим насадить Валерію, запрошує тебе, киває офіціантові, аби той налив шампанського. Дівчина капризує, каже, що шампанського не хоче, натомість вимагає горілки, і старий її замовляє. Випиваєте за співпрацю. Він розповідає тебе про життя, про подальші плани, каже, що зараз перед розумною та кмітливою людиною відкриваються великі можливості. Лише треба знати, коли потрапити в потрібне русло і коли з нього вчасно вийти. Арифметика дуже проста, посміхається він. Їй треба лише послідовно дотримуватися. П'єте за успіх. Ще після однієї сивоголової добрішує, стає балакучим. Натхненно розповідає про давні добрі часи, коли служив у сімдесятих резидентом у ФРН, за носа води в дурних німців, рійці довбані, а ще кажуть розумна наці. Батьківщина мислителів, читав я їхнього фіхте, мудак з мудаків. Винні Назарович важко дихає. Валерія мовчки дивиться на нього, і її очі палають, несподівано бере пляшку, наливає повну чарку і випиває. Кажеш, їй, аби закусувала, але вона не реагує, натомість свердлить хижим поглядом старого. Вене Амін Назарович продовжує говорити, думки його не б'яжуться, він прискакує з теми на тему. Зараз повилазила на поверхню всіляка наволоч, яку в добрі часи не страшно було ставити до стінки. Рокери, піддарасти, демократи, дисиденти, наркомани, свідки Єгови, ліберали, націоналісти і довбані пацифісти, отари недумків, які голосують, махають руками, привели країну до хаосу, плещуть язиками про економічну стабільність і відкрите суспільство, Росія чи Європа, Азія чи НАТО, задниця чи нагайка, газ чи гуманітарне шмаття, риго чи він, аж присутні в залі, що сидять за іншими столами, скоса поглядають. Валерія знов випиває сама. Він каламотним поглядом втупляється в тебе, бачиш, як на його блідому лобі виступають краплинки поту, потрапляють у зморшки, на мить затримуються і знову течуть по старій пожовкій шкірі. Цієї миті озивається мобільний телефон. Віння Мін Назарович ніяк не може його витягнути з внутрішньої кишені піджака. Нарешті дістає. Обличчя сивоголового суворішає, він довго кліпає очима, і нарешті вибухає страшною лайкою. «Криса ти лагерна я!» «Та за такі речі можна голову скрутити, придурку!» – кричить він у слухавку. «Авторем завод має бути приватизованим, і то негайно, бо чехи чекати не будуть!» «Даруйте!» – ховає телефон у кишеню. «Це мерд!» – дзвонив гандом дирявий. Валерія усім наливає, просить випити за нас. Веніамі Назарович дивиться на неї, несподівано відмахується рукою, наче перед ним привид. «Іди вже, іди!» «Вені, я хочу тебе отруїти!» – каже Валерія. Старий застигає в мовчанці, наче не може зрозуміти почути. Дівчина перська зі сміху кидає йому у склянку білу таблетку, вона падає на дно пускаючи кілька бульбашок.